Коло громадської канцелярії стояло дві купи. Одна обдерта, чужа на селі апатична, друга чиста, біла, охоча, наймити і газди. З одної і другої купи хтось викликуваний заходив до канцелярії і голосував. Економ аж захрип, бо кожному наймитові мусив називати пана, війта і жида. Жандарми снувалися і усміхалися, як коли би мали перед собою діточу забавку. Ну, хлопці, тепер уже вибрали степана, сідайте й мети пети горівку, казав економ. Казди здоймели галас. Ото вушивці, ото же бракі, ото худоба панська. Мойня, чуєте, як багачі рипє! Найрип'є, ми пиємо горівку. А пийте грань, пийте кров свою, злодюги. Ми горівку воліємо. то нам, пани, вішукали право, аби голодники розбоєм ішли на село. Ти, читальнику, ти гадаєш, що я не був у читальні? Та ж і там бідний нарід стоїть коло порога. За столом сидить ксьонц, старші браття, богачики, Ад'як читає то ті казети, а ви покивуєте головами, як воли, ніби щось з того розумієте. А то один з другим такий дурний, хоть му коли. То така читальня ваша, що багач за столом, а наймит коло порога. Так у церкві, так у канцелярії, так всюди. Та ми маємо з вами бути? Лобська голова не до письма, а зад не до крісла. Наймити зареготалися. А ти ж ви невмибані. Перед вуші повібівайте, а потім учіть газів розуму. Мойте, курочко. То ти також за людьми. ж ти гірше жида, чого горланиш? Не біси, твоє багатство піде марне. А нагадай собі, як я служив в тебе, та мене від твоєї роботи хороба нагріла. А це ти мені за цілий тиждень виніс букаточку хліба або води напитиси? Та ти з людьми тримаєш? Я в тебе всю силу лишив, а ти мене вігна обосого на зиму. ж ти гірше жида, бо ти рахуєшся, не наша віра? Але пустять твої діти тото багатство, що з нього сліду не буде. Ти кальвіне. Курочка гримнув Федора в лице, та так, що його біляла кров, і він упав. «Хлопці, ану, багача, трохи на мене цкаймо!» Їмили наймити курочку, постоїли за курочку газди, потекла кров. Федір лежав у своїй хаті на постелі. Очі його горіли, як грань від червоних язичків, що тисячами огників розбігалися по тілі і смажили його на вуголь. Ті язички, як блискавки, літали по всіх жилах і верталися до очей. Гриз кулаки, бив чолом до стіни, аби вогонь з очей випав. Запалився, чув, що з нього бухає пломінь, ймався руками за очі. Один страшний крик. Надлюдський зойк. Язички вилетіли з тіла і прилипли на шибках віконця. Зірвався. Віконце червоніло, як свіжа рана, і ляло кров на хачину. Все моє найвігорить! Все, що лишив на його подвір'ю! Він скакав, танцював, реготався. Віконце дрожало. Тряслося І щораз більше тої крові напливало в хатчину. Вибіг на поріг. Звізди падали на землю. Ліс з каменів. А десь із-під землі добувалися скажені голоси і зараз пропадали. Хати ожили, дрожали, смажилися вогні. Я чужого не хочу. Лиш най моє вігорить. Запис дійснено на студії «Книга в голос» у 2007 році. Текст читав Петро Панчук.